A BALSZÁRNY HARCA A csata ezek után a flotta három egységénél eltérő módon zajlott. A balszárnyon a szárazföldhöz közel helyezkedett el a velencei hajók zöme, Augustino Barbarigio parancsnoksága alatt. Hősies küzdelem és óriási veszteségek árán tudták kivívni a győzelmet. Girolamo di aki egy velencei gályán érte végig az öldöklő küzdelmet, így számol be annak lefolyásáról. Vezér egyik ágyóját kilövi az ellenségre. Azután a balszán két Galeasszája, egyiküket Ambrózió, másikukat António Bragadino úr vezette, összes ágyójából tüzel. Bár az első ágyülövés, amely túl rövid volt, nem ért célt, a Galeasszák oldalágyúi, mivel arcvonalunk előtt helyezkedtek el, lecsaptak az ellenségre, és nagy veszteséget okoztak neki. Az ellenlövések nem értek el hozzánk. Amint rájönnek, hogy mi tűz alatt tartjuk őket, ők viszont nem tudják azt hasonló sikerrel viszonozni, félni kezdenek. Félelmük egyre növekszik, amint hajóink előre haladnak. Amint nő a török jobbszárny aggodalma, egyre kevésbé tudják, hogy mit tegyenek. Mindazonáltal visszanyerik bátorságokat, Harci kedvük feltámad, kapitányaik példát mutatnak nekik és beszélnek hozzájuk. Lemondanak arról, hogy ilyen módon győzzenek, őrjöngővé válnak. Jobbszárnyok hatvan gályája leválik a csapattestről. Több csoportot alkotnak, hogy könnyebben kikerüljék a két galeászát. Teljes sebességgel rohannak előre. De többen közülük rosszul járnak, és az említett galeászák, amelyek mellett kénytelenek elhaladni, a tenger küldik őket. Ó, már nem olyan büszkék. Erőik nem tudnak elég jó rendben érkezni ahhoz, hogy megtámadhassák a mi bal szárnyunkat. Mekmessi Csuluk és Kaur Ali, parancsnoki lámpát viselő, tehát magas beosztású kapitányok, őrjöngő hévvel előzik meg a megmaradt törők hajó rajt. Egyik a másik mögött haladt, a szár élén, a homokpadok és a folyó torkolata között. Jól ismerik ezt a vidéket. Arra törekednek, hogy megkerüljék a gályáinkat, elhaladva mellettünk. Négy vagy öt gályájukkal megpróbálnak hátba támadni bennünket, miközben többi hajóik azt a parancsot kapják, hogy menjenek az átonyokon túlra, és támadjanak minket szembe. A kiváló Barbaridzsó azonban mindig éber. Saját gályájával és a többi hozzá közel lévővel hirtelen fordulatot hajt végre. Így most oda kerültek a hajó orrok, ahol egy perccel előbb a hajók fara volt. Mindazonáltal öt gájának sikerült őt bekerítenie, és nyilag felhője zúdult rá. A kapitány jelzőlámpáját teljesen elborították a nyilak a hajó farában. Egy teljes órán keresztül állta a török rohamot. Végül más gályáknak a segítséget tette lehetővé, hogy támadásba menjen át. Ennek az őrjöngő rohamnak a kavargásában ejtettük fogságba sirokkó kapitányt. A és dicsősége Giovanni Contarini úrnak jutott. Barbarigio, aki mindig ügyesen manőverezett és a vakmerőségig bátor volt, Megcsákjázta a hadi erényeiről ismert Kaur Alinak a Ez a híres kapitány is fogságba esett. Ezt látva a szomszédos török hajókon harcoló görögök elmenekültek, hálát adva Istennek, hogy olyan közel voltak saját országukhoz. A Via di Marino nevű felé igyekeztek de nem jutottak mindjárt odáig. A nagy kapkodásukban egymásba ütköztek, összeakaszkodtak, összekuszálódtak. Így aztán hamarosan olyan torlasz keletkezett, hogy azok a szökevények, akik azt megmázták, elérték a sziklát. Onnan a lagúnán keresztül jutottak el a biztos menedéket nyújtó szárazföldre. Ebből is világosan kitűnik, hogy mindig előnyös a saját országban harcolni az odabetört ellenség ellen. Jó részüknek azonban nem volt idejük arra, hogy a földre lépjenek. Amieink elfogták, megölték és kifosztották őket. Mások meneküléseket keresve egymást taszigálták, egyik a másikra vetette magát, belehullottak a tengerbe vagy vízbe fulladtak. Ez áldász küzdelem közepette, Barbaridzsó bal szemét megsértette egy nyíl. Miközben a hadműveleteket irányította, észrevette, hogy az arcát eltakaró pajzs miatt nem hallják jól. Eldobta hát a pajzsát, hogy a hangja erősebb hallatszék. Ebben a percben volt a leghevesebb az ellenség nyilazása. Figyelmeztették a veszélyre, de ő azt válaszolta. Kisebb veszély ezt a kockázatot vállalni, mint azt, hogy ilyen fontos pillanatban rosszul értsenek. Nem sokára eltalálták. E szembefúródott nyíl, e szerencsétlen baleset következtében parancsnok nélkül maradt a gája. Pedig soha nem volt ilyen nagy szükség egy okos emberre, kiváló vezérre, aki meg tudta szervezni a védelmet. Az illusztris, Federico Nandi úr, noha már megviselte az ütközet, kénytelen volt azonnal magára vállalni ezt a felelősséget, bár már három nyíl találta el. Mégis folytatja a harcot. Ahogyan irányítja az akciót, ragyogó bizonyítékát adja vezetői és tengerészeti képességeinek. A törökök jobbszárnyának más hajói ennél fogva megtudták kerülni a Galászát és brutálisan csapnak rá a mi balszárnyunkra. Az ellenség dühöngve látja, hogy tüzérségünk mekkora rendbontást vit végbe gályáé között. Megkísérli, hogy elkapja az oldalunkat. Összecsapunk. A mi balszárnyunk két Galászájának egyike, Amroggio Bragadino úré, E pillanatban a part felé forduló orral áll. Egyedül hagyja szomszédját, amely az ellenség derékhadának jobb oldalát még támadni tudja. A tengerparthoz közeledik, és sikerül tüzérségével sorozatosan lőnie a török gályákra. Ezek zátojra futnak. Baszárnyuknak az a néhány hajója, amely a legközelebb helyezkedett el a derékhadhoz, még nem került szembe az ellenséggel. A lehető legnagyobb mértékben megőrizve rendjüket balra fordulnak, és hajóorukkal a part irányába rohannak. Erőteljes támadásuk a legjobb időpontban történik. Bekerítik az ellenséget, amely annyira bezárva találja magát, mintha egy kikötőben volna. Óriási mészárlás folyik. Barbaridzsó belehalt sérüléseibe, azt azonban még megérte, hogy az ellenség eszeveszett meneküléséről tudósították. Már nem tudott beszélni, de égre emelt kézzel köszönte meg Istennek a győzelmet, amely ezen a szárnyon valóban elsöprő volt. A törökök hatvangájájuk közül ötvennégyet elvesztettek.